Aizate ba, ni zuen bezala telefonoren bestaldean Andoni dugu, Bartzelonako korrespondsala, Arratsaldean Andoni. Arratsaldean bai. Eta Bartzelonako korrespondsala baina esaten genuen saioaren hasieran, ba Mexiko nibilizarela eta kaso zertxobait kontatzen aldi guzu bideai horren inguruan. Ba bai, zer da kontatu eskurat. Ba mm... A ber, egon du naiz, e, Mexikon universitadeko historio batekin, eta jo naiz, ba, hango urbanismo prozesuak eta pixkat, ba, tertzera eta parte hartzera. Ba, urbanismo eta generaren inguruan edo, apurritu batean parte hartzera. Eta, bueno, ba, orla esplikatu ezak edena da, pixkatan nola, ba, uzoek eta uzo batzuek gehenak e, e, daukoko unoko ilogitamaren autoproduktu zituada, eta autobereikia da, lopetza bere etxea eta, eta, eta, bitartez, auzoak eta espazio publikoak, eta, ba, horrela ere ikidea, unoko Eta horrek izakarra ditu, bai, ahizu horrezko gaitu gestio, prozesuak, eta eta horrako zu batean, ba, han bueno, ba, bulta batean bat egin, eta suspeitzatzen pizkatu behar nola funtzenatzen zuen. Eta, bueno, eta, eta hori, ba... Ikasteko, ikasteko aukera izan duzu, ez? Ba, egia zen, gazten nola egin berkoriateken edo ikusteko aukera edukidez, ba... Bueno, ba... Eta ba, esan behar da oso lanaren bitartez, eta, eta ba, baseko edo organizazio sozialen bitartez, eta ba, ereke dutela er, idearen nukerio gita marra, eta dutzkate oso harri hori, nola berraiek lurraldea edo ereke duten, eta nola berraiek er, berraien bizitza edo beren kabuz gestionatzen duten, zeren e, estatua ez da leku hau eta lan jo irizan, eta kapitalismoa iaia ja ere, eta leku hau eta lan jo irizan, ez dokatelako lanik, e, ba, neko esklusio prozesun oso forte batean daudako, eta da, beraiek beraien kabuz, eskolaak sorte dituzte, e, gondon txereku zene, ba, e, osasun zentro komunitario, eta autogestionatu bat, eskola autogestionatu bat zenetan, ikasleg haste ba, bi azambliak egiten zituzten klase bagarruan, eta gero bat beste bat beste pare bat plenarioak e, ikasle guztien artean eta ikasleek delaek harttzen e, zituz, zituzten e, ik ikastolaren e, eskolaren e, arauak eta beterazten zituzten eta eta gainera ez oso modu o sea, oso modu polititztu eta politikoan baino mañoes ere oso e, e, bat, zekot, ez dakit ek, bat zego per ez duten gehi egite egiten barri autogestio beraien beraien ekina zan beraiak beraien bearra kedu hasetzeko erramienta zan da ondo etaixoa ba, ba aluzna, zelaz, gaitasuna lokatena ba ezertatik edo beraien beste moduara ikitzeko Eta hori, eta bai Bai, ez dakit egongo zaren pentsatzen jada Nola aplikatu guzti hori Ikasitako guztia Bartzelonan Edo akase euskal herrian ere bai e, Bai, ez dakit ikusi da nikozera, Gehi egin gazio Esan ere, askotan ere Eta nik ikasi detenarekin Edo uste dugu emendokagula egibakarra Eta emendokagula teknika eta ez dakitzer Eta gero aria jutentzera Eta ikusi da zubenetan nora gestionatu Eken ba duzo bat eta nora duzo Gestionatziak sortzen duen Ba, gizarte kritiko bat Eta ze, aluziara nora gaziak bere Jaiek e, -e, -e, bat edo arduratzen da eh ba hango zentro fibiko edo GBTan eta zuraiek gestionatzen dute eta zuraiek auzo jesan bitartez ba eh musika eta situze, gastek gestionatzen dute auzoak keno edo auzo regenatzen duen asamblearen bitartez edo ba Ba, belai, sa, ba, koitzak bere, bere espazioaketan jeskendaten ditu zen eta, eta ba, eskolak dauka e, agroekologiko la, parke agroekologiko izugarri bat eta belaiek egitituzte investigazioak edo ba, e, izokinak ateratzeko eta aztak zer eta urten ilizintzaien da joan urtean ere eta egun urte batean izotzaren beste batean E, zergatik, eta stagizaren eta beraiek e, bagotzen dira horri ikertza eta zergatik hil diran eta eta baina dala beraien kabuzekin beraien eskuekin eta Eta orla, bueno, luzen luzenantzaren egia esan zer interesgarria orduan izan. Ba bai, bai, egia esan hasta askotan gaudela itzer, eta no ze sé kuantos eta beste batuk bi bizirauteko sortzen duten estruktura eh, politiko eta soziala bezugarria baina mugailana ez guk egiten dagoen eta bueno de, askotan hemendikan egiten dan pankartismo eta eta lelo guzti horiekin eta baita eta bizirauteko ez zakete belai beste eta plaza latera ta duten eguna ba, si le queda otra cosa. bai, piskata hori. Aduseratuta bai. De la de Norenela aste batzuk itsuli sinela Barcelona eta bertan ere bain bat gauza kontatzeko dituzu esan dizunes? Ba bai, Juan de mi gane ha vuelto tran. Módulo B, ha tran Eta ba bai, ba, ba ta, eta rengo egunean ja hasi omen mentirean ezetan, edo, bueno, hori tabi atxilotuko... hori tabi... pertsona tabi persona atxilotuko lista bat zeukatela. Mosuek, e, ekainak amabosteko indignatuek edo deitu zuten blokeoan parte hartu zuten ba, kintzaileak edo horra batzeko. Eta, bueno, eta gegoatzen zaten jorden ekainaren amabostean parlamentua blokeatzen zaitu ginala, dozirala batuk, Eh, indignatu hauek edo aserretu hauek, ez da nola diren euskara, ez da nola diren ez da nola diren, eta nola diren? Ba, itz desberdinak erabiltzen dira, eh, aserretuak, suminduak, eh, indignatuak... Bona, bai, ba, ba, ba, ba suminduak edaztak izanak bueno, ditutako ekin txarretan parkar gaur 23 de blokeatu zala, el Parlamento eta Artur Mas presidentea edo ba helicóptero sartu berrizantzala ba diputatu batzoi ba igual sai chamar emargotu zutzaiela be bati calva emargotu zitaion ezagiteko ikililu batko dutian eta horren inguruan Felipe izango litzatekena gure ares hemengo izango mm -hmm. ares jo Bai, no so, somitak, ba, da, arek esantzun hau horrela eta horrela eta disidenteak edo kartzela sartzeko, ba, ba lege, legea baino aratago, juteko gai elprezte gola. Eta, esan eta egin, egin duz, e... E, bat ba, zegoen ba, horla oita bi pertsonetako lista bat eta zera bat erin horreketzekin nazien zi juan eta, eta e, e, audienzia nacionala kera maten du juez el, Eloi Belasco mm -hmm. mm -hmm. eta gira Eloi Belasco uste gala eta honetan zantzun bianaketxilotu bat ziala eta zizian nolako kaza ba, ebrujas bat egiten eta de repente ba, egun batean zaztia txilotu urrenguan behatzi eta gizare eta Eta arduin abokatuak maderila juntzian, sumari hori eskatu zuten, eta arduin jo egiten zeinen bilazi joazen. Eta ama sorti bat uste dezatazia ala eta hau berain juntzian danak batera e, abokatuekin eta prentzarekin juntzian juzgadola. Hau zen zan joan den, ostegunean uste dut. Eta juzgaduan ze zeudela, berainek, oten kultatzen, edo bertan zeudela dela ez eta ez eskapatzen ezenez. E, mosuak e, kriston operazioa montatu zuten e, ziudadera justizia, justiziaren hirian edo hor dagoen horako makro, ba, makro edifizio batzuetan, hor dagoen justizaren histori guztia zentralizatuta, eta hor kriston operazioen guntzuten juzgadu eta arazartu ziduran eta, eta zortzi atxilotu. Hau duikun batzera guntzuan zortzidak atxilotu eta komisaria eman zituzen. Eta Bertara, Bertara Tuzan, Bartzonaco juez decana, suena, ¿no? la juez decana de Barcelona, Bert eh, Bertara Tuzan Eta han, ba, eh, asistat que tiene nariz y le invitartean, mozo y su barrio bronca botazien eh, Quiero, mozo en jefearekin, ba, eh, tu quiero hablar con el jefe vuestro, dejo, el jefe de en, en directo uh, inmediatamente Eta eh, también prensa, da un mundo guste semana horren Eta, eta hori, eta orain, bueno, bat, e, Bartzonako juezek edo, akara dute oso kartago gorbat, e, Consejeria de Interiori edo, edo barne, barna esaliari edo, bat kriston kaina, kristona. Eta baintxe bertan gauza, banaiko horrela borborrean dago, eta datorren aztele horren batean da e, urriak amosteko manifestazioa internazionala ez dakit ilun enero Bilbo nere ospatuko den, esan ginen zu, limon. Ba, ia esan horaintxe ez dakit eh, ez dut horren berririk, eh, zuke matena dizkidazu horren eh, inguruko lehen da bizikoak. Ba, azelenean da, horren batean da, lere, eh, bueno, ba, aserretuen, indignatuen manifestazio internazionala, ez dakit gaur haitu egin bat iritan ospatzen dana uhum. eta baina un Nova Iorken ez dakit leku askotan ospatuko den da. Eta ospatu edo, edo egin da nice. Eta bainaiko go... Bueno, gogorra ez, baina neko polita ezango gala Gaten dut, jende asko, baino asko asko da Eta gauza politu batzuk prestatu di ala ditu dut ba, ba... Hospital bat eh, okupatzea edo, edo olako zerbait pentskeatu da Eta espiratu da Zer bado hemen olako rekorte brutal batzuk edo ari direnak, ba osasuna mm -hmm. eta edukazioa eta horra ba ba asko mozen eta ikasleak eh unibertsitateak okupatuaretotei, medikuek ospitale bat eta eta neko animatu eta ta polizia ta kolorezio izan gogorran amaitzen du da korren larumatian. Beraz baduzu zute zerrei nor Barcelona, n akaso hemen Euskal Herrian ere bai e, zerbait deituta dago, baina ehia da ba, ikusi dugunez eh asken hilabetetan, Bartzelonan Barcelonaan e, ba, ez akaso bakarrik hasarretuen edo suminduen mugimendua, baizik eta orokorrean mugimendu sozialak Naiko fuerte da biltzatela, eta azdakit, e, izango du aukera hemen urrengo astetan eta noreta zitze egiteko, ez da? Bai, zer behitu eta nik ondut iku izu eta gartzi ez dakit zerbait e, gehitu nahi duzun labur-labur, e, minutu gutxi gelditzen zizkibulako? E, ba, busuk musu gareman, irengo da osa garriko guztiai eta gabona kartean ikusko dela, atope. Ba, musu pila bat zuretzat e, ere bai, eta naiz eta ez ikusi entzun behintzat entzun gogara gabona baino lehen. <laughs> Por el amigo, eh, se ha recasado. Adiós, Neville. Adiós, mucho más.